Спочатку Юрка хотіли бобром назвати, та Рудик виніс вирок. Бобри у нас не водяться, а зайців повно. Бач, навіть щось типу вух у нього стирчить зверху. Думаю, не треба пояснювати, чому новий учень із тваринним прізвиськом до нашого класу прибився. Як ми сиділи в класі? Я зі свинею на передній парті. Заяць сам один на останній. Інколи ми мінялися місцями, та четвертий до нашого гурту не приставав. Усі однокласники розбилися на окремі групки. При потребі їх гуртував довкола себе Рудик. А на нашу трійцю всі, незалежно від інтересів кожної окремої групи, не звертали уваги або намагалися не звертати. Попри все, ми були потрібні. Раз на місяць Козоріз мусив, окрім колючки, випускати ще класну стін-газету, де обов'язково малював вікно сатири, а у вікні ганьба класу, вічні двіечники – та найбільш байдужі до інтересів класу Макогон, Литовченко і Тихий. Нас малювали чи то в карикатурі, чи просто висміювали у дошкульних віршиках без малюнку. Нашому художнику Мишкові Сапону подобалося зображати нас верхи на покручених парах чи Кола, хоча одиниці, ніхто ніколи нікому не ставив Коли говорили про віршики, то можу пригадати Один, якось усі пішли на суботник прибирати листя у парку А тихий не пішов Хто придумав, що він у цей час спав, я вже не знаю Але сапун сапунсть її нагоди намалював ігорка, який лежить на ліжку під ковдрою Із заплющеними очима а Козоріз придумав таке. Коли усі збирають листки без упину у нашого тихого тиха година. Чекіст, ставши нашим класним керівником, раз на тиждень починав урок так. По черзі викликав нашу компанію до дошки, і знаючи наперед, що домашнє завдання ми не написали і ніяке правило чи теорему не сформулюємо, малював у журналі традиційні пари, доповідаючи при цьому так, план по двійках виконано, можна тепер нормально працювати. Колись на алгебрі свиня із зайцем грали в морський бій – а я піддивлявся збоку у свині, даючи йому цінні поради. Ми захопилися, чекіст перестав розказувати про якісь там квадратні корені і голосно вигукнув – ви на гальорці, я довго ще цей зоопарк буду чути. Клас вибухнув реготом, а Рудик, коли чекіст, наказав їм – Всім заспокоїтися, запитав. «А як ви Анатолію Федоровичу угадали?» «Що я угадав?» «Про зоопарк». «Тут і гадати не треба». «Нормальні люди, знаючи, що вони тупі, так себе не поводять. Сидять собі тихенько, іншим не заважають, сопуть у свої дірки. Правильно, Макогон?» «Відразу Макогон тихенько пробурчав я». Аби не зовсім мовчки проковтнути образу. Уже на перерві нас офіційно охрестили зоопарком. Відтоді час від часу хтось виводив на досці крейдою зоо. Перед кожним новим уроком черговий звичайно витирав дошку. Та напис з'являвся залежно від настрою того, хто його написав. Точніше, правильно так сказати, у кого був гарний настрій, той обов'язково писав на дості золо. Або, проходячи повз нас, відважувався легенько здати запотиличника чи штурхнути у бік. Чомусь найчастіше перепадало товстенькому свині.